تنه یې بني عامت ربک فصوب د فضل د پروردګار فطاپ تا بوته پګهو معجزاتو بیم جنون دیوانانه نه دا نه تر کې م حق تاسو ته صورتي تر کېګلو هم په دې ل و ان لک او ی کنس پار پار په دې ترتیب باندې لا اجرن یو اجر دی غیر ممنون غیر منقتی ختمه دن کې نه دی منون دی ممنون دی ممنون سم نه منقتی کې دن کې نه دی پتاه مسه احسان نام یو مسل یا حضرت ای بچنا او انک علی خلوقن عظیم او پئیگی او تو بالا پیمان اخلاق وئی پئیگی او پلی اخلاق او بل یو پیمان اخلاق وئی چدا اخلاق د بل انسان نشا مسره دی پئیگی کنه جنید چرنا چاتو تپوسو کو وی چکل خوئی چې کوم دی اسدی نه کول خوئی دادی چ زهری د مخلوق سره ای باطنی د خالق سره ای. دې ته ښکلی حقیقته. کنه نه دا وی بل حزم ساتي لیکن پدی لحات ساتل د ظاهر او او باتن باطن چا تر دي. خدای سره لګی تدل. دا شادي. ا دا شادي. بزوله مونږ نه چا کنه او یکون مع الخلقی بالخلق بالخلق او ما ان حالي کې بل دا ناشم شت نو دا ښه دي کوی دا تبصراده انکه لا على خلق او نور لهنا کې دا د دې چې خلق عظيم د رسول الله د دي چې عمل بالقران پس د عمل بالقران فستبشروا نه دا ارکل تبو اظتې بلجد چجد منب شي او وبسیرو نووي بهمووي دي چې بیا کومل متون چې پکم للی ونطور دی ا پتا دی کهبدويدي لا پطبب لګ را ان نرب به کو وامو تاې سر پر و دغان ستا عام دی ممت په چابان دی بلله چې گمرا دیلارې د خنه او د عالم دی بلمین اغلب چې پهسمله روان دي پهله تویل مقدبیينته تعابدار م کوه ککې کنان د چار د تکذیب کو نندګانو او د تکذیب شکیته ديتابهداري مکوہ ود وو او دوی چې کم دینوږي که پسند غنی نو تو ده هینو کتدوی تنرمیو کې نپیو ده هینو نو دوی نرمی کړي څنګه وې اې وې کتځونغ ردی الہ او مزمت نه کړي نمون بستا مخالفت پرېد نو نبی له سلام د دې د الہ مزمت پرې خوده شو نو نه خناغه ود لو تدهنو پي ود هینو کته د دې سره نرمي کې ندي و تا سره نرمي وکي کته د دې د خدایانو مذمت پری دي ندي بستا مخالفت پری دي نه ته ام کو چا چون کې مدا حنثته وي په حق باندې خپل راخلو ته وي دا په شریجي ولا تفعل اور عذاب دا ولي دې خبره شوره شو ادا دې پيګي کنه او پننو حس پاتو باندې فرمو شب کړې دي خان ولا تطعن انما ترغبي وموري ايه وليد ابن مغيره تبي بيبي ايه وتبي داس مغيره ابن ولي وتبي جو موري بينور اشفاج المدات سيفط النبي محمد رسول الله فما باننا حداغ لوجي نا اشفط تبيات تبيج په یاد کې څه وخت بطان معلوماتي ویاو یانکه وخت په خپل استاجی کم وکنه هغه او مال ډیر جاتو نو د دې یو غلام هغه سره مامینو کړنه ته پیداږي <تصفح> اوب هغه غلام سره مامینو کړل کنه لکه مطلب دارین بته اب هغه مفزان قادر کو نو ته ته پیدا نه مانارې بس هي خالي دان کې د بایو سيډ ها <تصفيق> دقه شي <كشا> دي زکه چې <تصفيق> دا 8 پيجې نن چې ته ماخست ته ديږي وانا تو ته يتابي داري دا مکه وقل حلفاتن په دروغ او قسم او مهين دک دی ديك دي حقير دي سپك دي به قدرت دي سپك دې پيجاني او او حماز او دیر عیبونه وین کې د خلکو خلکو عیبونه وای عیب او غیبت کوي د خلکو دریم شو او مشائم مش بنمیم او دیر تک اون کې دي په چوغلې چا نو او چوغلې خور دي کنه دي چوغدي خور دي په داسان سره چې د خلکو په مابین کې سکی جا او چوغلې کوي نمیم منکبري او مشهمن دې تک او ټول شيګه د مبالغې دې وړې دا منه او مننا للخير ورې شپه د مبالغې نه دا چې فعال وزن او مې کون کې دا کار خیر دی دا پندم شپه ته او شپغم مو ته دنت جاوس کې د حد نه او اسیم شپغم شپته دا دی چې سخت او دی او اتم شپته دا دی چې او تلن دی بدخوي دی بدخوي او باند زالک زنین پسته دینه بدنام دی او حرام زاده دی ادا ولی ولی ان کانکلی ان کان داله ان کان چې مال می اوت برکړی ونه پکاردار چې ریته به دار چې وی خنا فرمانی وکړه ان کان ده دی وجنه چې دیو ز مالم وبنین خاون د مال او د زامنو ازاتو تانه چر کلو سری شي پته آیاتو آیاتو نا آیاتو نا دا دی نو قار دی ویا اساتر الولین بیسنه دا خبری دا پکوانو خلکو دي سن سیمو خو زر دی چه زبا دی علام دار کم فر روز دا قیامت علی الخرطوم پا دی خلطم با دی نو دا اے نو لما ہوی خدا پی پیگی چه دا و دا دا پا دی پوزا بانی خلطم پوی تکا خلطم خدا آتی دا غطا اغه سره مشابه کړی دي چې دا خالص حتی دي تمنوی چې دا انسان دی کیږي اپدې پوزو بل خدای غولګی او مازی وای چې نه د دې نه داغ کومره زګری اغه چې په یومې بدر کې زددہ فوز پرې شو هاوکانه چې پوزې پرې شو نو د خلخونی وو اپوز پرې شو نو هغه ټول خلکو ورخندل نه ښه شي مازی وای چې دا لکه على الحقیقت ته تمثیل نه دا ان بلوناهم او وګړه قاضي راغلي او کڼو راغلي ها ته قریواده تشبيه ده مونږه امتحان وکړه په لمه کو باندې فقاه سره په سره کما بلونا لکه څنګه چې مونږه امتحان کړیو اصحاب الجنه په کې په صاحبانو د باغ باغې سروان دی چې دا په صنعا او اليمن کېو چې دا خلافت د یمن دا از اقسمو په کوم وخت چې دې قسمو خړو چلیسر منحا چا دی بپری کئی می ود دی می ود دی بپری کئی غلط دی بپری کئی مصبحین پا وقت صباتی اولا یستسنون لیکن انشاءاللہ اینو وی انشاءاللہ او سرنو نو پتوافا علیہا آغا اختی کم پاکی نیک چھڑیو کانا آغاو تبی گورا دا چا موائے لکا پتوافا نو پس نازل شب دی او یو بلا یو بلا نازلی دن کی فتوا فن اوګر دی دا پدیبانې طوای یو بلا نازلی دن کی مرتوی عبد الله عباس ته شور په لگے دا او په لګې دا د شپې مېر ربک او طای پون دغه مصیبت ته وی چې کم د شپې راځي او وهم نا ایمونو دوی غافل دي بودی په اسبحت نوګر دی زاباغ نو کسریم بګه او پشان دسه پشان دسه ها کسرین پشان د تور او ایرو تو تک ته تور یی دا سودا سوځیدلی اغه لږی چې تک تورې دغه سپروټی پتا نه دا یو بلته आवाज وکوم سپیشین په وخت سبا کې आवाज ومدارې قبل دی ان تفسیری انیق دو چې ان اصل له وختي ورچای صباح وختي ورچ علا خرجكم پدې خپل پسر باندې با او پدې خپل غل باندې او پدې میو باندې الله صباح وختي ورڅه जर راځي ته کې نیويته صباح وختي ورجو ان کنتم مسافرين کچا تتا سو پرې کون کې د میوي ها او د غلې پرې کون کې نپن چلا قوت ولل او می تخافتون او پټي پټي خبرې کولې پټي خبرې دابي چې الله يتقول ان نح اليومه چې داخلي شي پتا سو باندې ننوز علیکومتان شمانی مسکین مسکین د شوال لپاره او وغادو او دی سباک انا هر دین طمن اد فقیران وایا قادرین قادر په خپل کومان کې چې کا خیر فقیران منه کړه هر څمنه نه نه هر دین په چا پر متعلق په قادرین تھوري وغادو قادرین علا هر دین او دی سباک پیګې قادر پمن اذا پکيران فلما راو ها ارکل جديده باغوليده نو قالو پیګې بيوي چي ان الله دوالون يقينا منګه چکم دي خطا کړه اغلنار د باغ چي سوچ موچو کو نو بل نحلم محرومون منګه چکم دي منيشو پیګې يا او محروم شته میوي ته دینا ارکلش پکيران نم سره کمه نکړه قالا وسطهم او بي چکم دي هغه څه افضل او پېګې افضل شریف دیو کې او نیک انسان چې بدی کې کم نه کوه علما قل لكم علما تستمي چلو لا تسبحون ولي تنسج كم دینو الله ن ذکر کوه پتو به سرا او یا ولي الله پاک چې کم دینو کې کې استثناء کوه را ذا مقالو او سبحان ربنا انا كنا ظالمين چې موږ ظالمانی په خپل بعد هم رحمت وجه شو بعد په بعد يتلامون چې وبلي ملامت اکول قالو وی ویچ یا وای لانا اے کم بختہ زمنگا اننا کننا توغین ا منکه وچه کم دین توغین سرکچا اسا ربونا خری بدیشه پروردګانه زمنگا ان یو بدل لانا په بدل کرا کی مونتا خیر منها مخترد د دی باغ ان اله الى ربنا او موږ خپل پروردګانه ترغبت کوون کی الله به کی قزان کال عذاب تا قنن جه عذاب دي هر مخالف او دا خل دنیا دی <تصفيق> له عظمل آخرتي ابر لوکان يعلممون ان لل المقين دو ب چې ڪنا لاجنته ولا ناه وله انکان ت ن ص حال نو ان لل المقين ن د پر گان دپه در به جنتي نين وړي دا اسم د ان مخدي <تصفيق> <تصفيق> اجنلتون نه ديا مت ندي اوله پکوی چا په ننج المسلين منګ گرد مسلمانان پشان د مجرمانو په اتوا کې ن خوشه کې دی او مالکم تاسو تا سر درسري کوې په تحکومون چې د حکم پاس لګئ لکوم او کهستا سرپاره کتاب آمانی کتاب د في ه تدرسون هغې ک تا سلو دا خبره کو خبره چې ان لکم في لما تخی جرون چې ستا سرپاره ب پهدي کتاب کې اررششي چې تاسو غوره کو د خپللو ځانو دپاره مدې جنت کې باغته سولې املکم ايمان او کښتاسره پار په پا منګه باندې ايمانون وادي دي بالغتن کې باقیتن باقی تر ورځې را قیامت پوری هغه وعده پدی چې ان لکم لما تحکمون ها چې تاسو ده پار به شي وی چې تاسو په حکم لګوي چې جنت کې بم کوي تاسو لپارهقدر کو ها نو صالحون تته پوسو کد دبینې چې ايوه مې کم نیو د دې زمي واري براکي زعيم منسو كفي <تصفح> د دې زمي واري دې ځای او قصرا ما دا کوي ته او خبره چې کتاب کې کړه دا, دا, کی دا, دا؟ املکم شرکا او کد دې تپاره شریکان دي چې موافق تیر دوی سره په دې خبره چې او تاسو لبدرتی کی, کی په جنت کې نفلیاتو نو دی را کوي بشراکه تیم په خپل خدایانو انکن صادقین اشرکانی وای کنا زودی وای پیغمبرتا ددیدا کوتان دی وای چې او به په جنت کې بدوي تا الله قیامتونو ورکی چې دوی راځي او دا یو خاصه تجلی د پروز د قیامت باندې چې ردیدا علامه ده چې او صلی الله علیه وسلم وکړي په یوه کنا پروز د قیامت یوم یوش کو ان ساکن پایې صلیمدي خوګورا کشپوسا کی معلومون ول ایمان به ضروريون اول کيفيه مجهولتون واسوال به اعتون او کشپوسا فدې ته وای چې صلید اپرتوک د پندای نه پل کینہ پد پندای ښکارې مزردي اوسو حقیقت چې دی الله باندې عمل شې دی نو دغه معنا دخه کشپوسا دې کې حاصلو خبره کې يوم یخصپو وکم وح کې به کنا چې دا خبره د اسووت ویه او جامه بللی لې کړي شې ان ساکین د پندې نه یعنی دا ځای خاصه تجلی لا کوي او یو دا او دی ببللی شې سجدې ته امتحان دی البته سجدې د نشې لګولې راکان په خدایو کې دا اوس د سجدې زې پیدا کړو ګور سجدې او دروکو هغه چې دی سجدې تر ازي کنه چې درش نه لا پروبې ولي زکه چې سکت دې نشته پدې دې کې زې نشته نو دې بصیدل کې یو وخت کې کو خدای یې پريطې کا ابل ته خدای سي دې چې موږ کو کنه دا لګو شکر او بس چې خدای دې سي ته پرې او کنه په دې لا کا سره دي تاسو لې خلکو سره کا وختېر او او ډیر دا سي دې شوي دي ټولش په به ذکر کو کو کو خدای عبادت ته کو او کنه یو وليز خدای ګې ټولش په عبادت کو بیا بلګو دې شوې نه ګره راپاسې دنوي بلښتنه دې بزرت زر بینه راواشتو او مردانه ته ورځی چې ستا شیننه کې روزانه وی او وزه زایری کوم د خدای نه چې د ما د مخ چې د خرچ وی نه مایه کې د خرچ وی نه بیا غزه ځان به چې د دره توغوردم چې انسان لونه وي ها هغه شری هم وویل به دا وی کوم دا دا سنت دی الله پاک وایو دا څو غره دی د عمر د دا ولدا پيګه بګر یم دی دیږي ته په نوې چا باندې کنه اصول همدې کیږي او په دې زمانہ کې دا عاشق د دنیا او مین په دنیا اگر مرچ کنه په سلور مرضي په خدا کنه شکر کوي چې څوک ته او څوک پاتہ پسی حقکان پسی غ خپلم نه پینځنه کوي ها سنتی نه دا کوم بس او صحابه دا ترنه نه دي ته په نوې پرو کې ارام خبرام وش مخبره شو کل نو ته به نه وې چې دې مرځ ته به جمدی دي چې تاسو ته ناشته کنه دا څه کمال دی خو نه پخويه چې له شګورا یو مېک شپو هم ساکین چې یکش وبوشد ساکنه او یو ته اوره دی به وبولل شي له سیدي سجودې سیدي ته پنعستيون طاقت پنل دی خاشعتن پیګه او ذلیل بوي افشارو نه زروند او تر حقه هم او رشیدري بي بوي بيتا ذلۃ اغه پیګر خورواله او ذلۃ او خواری او وختکانو یو دعو نه ایده سجود عادی بلل فش سجیدتا سجید تبللی فش ان کا شو زکریا رحمت الله علی فضائل اعمال کې وی دي حدیث نه خل کړی دی چا سجید تبللی شو وی حیان الصلا حیان الفلا وتکید کن کیدو حیان الفلا وتکید کن تی دغه سجید تبللی شو کنه جو بللی او او هم سالمون او دی خچکم دي سئ سالمو اوه از کړه سب رحمت الله علی دا حدیث نقل کړي دي چې عبد الله ابن مسعود به قسم خوره چې دا یودعون ای لسجودی د 15 ځن دي دا 15 ځن نه دی هغه دا, دا حدیث نقل کړي دي ناراضیږي او هم سالمون او دی کوم نه خص علمو او یعنی بلا علته به لیکن سید ابن شوریذ ان تخا او فذرنی نفرت تما دا شدت غضب خدا نه بارت خان د شدت غضب نه اوره د تپریدما ومن ما عمل لو په مړه ده تپرید حضرت مبارک ما شرط ا بچانا یو کذبو چاغه تکذیب کوي د دیخ د دی حدیث چې قرانې زم دي زموته هغه راغله بګی او یا د دی حدیث سمانا د حدیث ته بعد الموت نام یو خبره سن استاجو جون زرد چې موږ بديره وراوني سو په مزمزه مزمزه بیراوني سو من حس داغه جنا لا يعلمون چې دا بي په خوان خاطر کې نگردي و اميد لهم او محلت وركم اديتا زمانا ان كيدي تاكيد سره زمها غریب چ دي او تدبير زمها چ دي متي اغا محکم دي طاقت انسان نشي لرلي ها او دي چې دا ایمان ضروري نو انت تسالهم ایا تقوی لري د دینه سمزدوري په دې معرف عالمه باندې او په دې پیغام را باندې په تبلیغ باندې نو په کوم نو دوی چې می مغرمین بهږي د تاوان دا کنه مشکلون هغه چې کم دي څه شوی دي یعنی یعنی دران شوی دي نو دوی ایمان نه وروړي دران شوی دي دا سخوم نه ام عندهم الغيب او کومنيز د دوی باندې غیب دي علم یې دي نو نو دوی لکل کله کې په پخپله نو پیغمبر د خدای ته اجتتیشته پیګه شړې احمدي عثماني سيوي چې بي پخپله لیکل مکل کل ټول شي د الله محفوظنه او پیغمبر د خدای ته اجتتیشته چاغه خبر ورتي نو زخير دا واقعي ده جليل لويز الناوردي خو صبر صبر کواله حکم ربك نفراد حکم د پروردگار فهيم به مايشا پیګه چلي ک څو حکم گي ولې راځو رد مکې دي کنه اولاتہ كون ته مکې کا کس واهب الحوثو فشوہ پرشانده سواحد د مې چاغاسه دي چاغه چکم دي نصر. او داننګ چکم دي نو او کنه تلوان یوکللا او وی اجازه ته د کلي نو وته د قشری اذن په کوم وخت چې د نداء او هو مخزوم نداء کوم نداءه یعنی دعا سوال او هو مخزوم او دې دک د هم نو د کرش یو د هم مخزوم پجن کا زم نن دي او, او یا دانه شه سو یانه س او یانه پټه اتیم کړي مخزوم دک د غننه غم جنو کوئی لولا انت دار کو کچ تن وی را له انا دکړي دلغا نعمت تم ربي نعمت تخفل پروردګان رحمت لانه ندی په وردلې په ورده ولي شوې د خېټې د معنی بل عرب په بیان کې ارا مناسب بیابان بل عرب په کې او هو او دی په بد حالوي او ملامت بوي لیکن په دبان باندې رحم شو ندی چې اوردې رشن مذموم اوردې چې کغیر مذموم غیر مذموم دا څه دي, دي فانتبه نو الله پاک چې کوم دی نو څو دی غره رب پر ربو غره کار پرودیکار په نبوت او لکه مخ کیچو یان نبوت یې تېسال نکو دا معنی لکه دا مرچ کنه یو ور څلټ به ورکو پجعلهم من السالحین دی الله وګردو د انبیون لکه څنګه یې مخ کیو او پیغمبر علی سلام مچ داواز دا کو کنه ده کافر وته دا چې کتلې دا چې پزو دا چې تون ټم بیا وته کتل چې تبه یې چې په دې کې خوري دغه شيخه نو راز ملنه په کوئی چوئین او شان د دا خبري دادي چې يکادو اللذین او قریب دي کسان پېک کنا او کفرو چې کافر دي ليجلقونا کا چې تا اوردي د دې خپل مرتبه نه بیا افسار په خپل شتورغو او په نظرونو لما سميو ذکر هر کله چې قران یې جینوري نو قریب دي چې دی ورکو دي او يقولونا او دیو ویچ انہو لما جون دی دیوانا دی او ماہو اللہ ذکرن ادا قرآن حضیم ندی مگر نسیت فردہ آلم دی نفذی سر جنون پیدا کی کو جنون پیزائی لکی گی آہ داتا سب ہے سورت الحاق چلی مکی دی او دا اسنا تانی او خمسون آیتا دات بک پنزو سایتون مبارک دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق پیگی او یعنی سو واقی کی دن کی قیامت حاق وطوئی ذکر وطوئی چو پدی که با اغشی سابت شی چچا تے انکار کرو اغشی سابت شی و الحاق دا حق یا حق و ندکن شبوت دوئی کن الحاق ملحاق قیامت واقی دن کے سر قیامت واقی کی دن کے سابتی دن کے او ما کا دا زیادتی تعظیم دیشان دیشت پارا او تان تا سشی خواد درکو چا ما ملحاکا چا قیامت واقع کی دن کسی شی ری را دیجی یعنی دا تعظیم دیشان دے کن ری قدبت سمودو تقدیب کرو سمودیانو او آ و اکنا چا قوم صالح علیہ السلامو عادیان چا قوم دا چاو تاہود علیہ السلام بالقارعا پا قیامت باندی بس تیامت تقاری عوالی وی ولی دا باد آخر لازمون دا خلقو پا خپلو سختول او بیٹھا گئی کو تو گئی قرحہ ستا ہوئی تکولو تا ہوئی او بیٹھا گئی پا خپلو سختول نو پا احل کو بتواگیا نو بی حلاشو بتواگیا فا آغا پیکی کنا پا آواز سرا چدا پا آغا آوازو یعنی پا صا سموديان په هغه واسره چې د اندازې نتي وروه چې هغه د جبريل نه و دل کنه او باز وي چې بتوانګیا به سبب بتوانګیان په شوب د سرکشه سره مثلا دي نامان کنه نو ګوره توغیا یا صحاواستوي او یا منسو په شوب د سرکشه هم و اما اذن اور چې اديانو نو په اوحلیکو بریحن او دی حالات شو بعد بعدي سرسر بعدي سرسر سمنا आवाज والا عاتيا یعنی بعد توند او یا عاتیا چ د زبد د پرشتونه بهرو دی په زبد کنا شلوه تی دا سه بعد د پرشتونه طاقت نه بار دي سخرها مسخر کړي یعنی مسلط کړي مراد تشخير نه تشلیل تے الله مسلط کړي ودان باد علیہ متوی بان سب علیہ الان پیوش پی او سمان ایام او سو او تر وزی د تر بلی چار شنبه پرشتلی تلې او حسومان دا چکم دینو کې 100 دا عذاب کې 100 ما بین کې پاسه پر لپسیو حسوم سمانا پر لپسیو بصرہ ز پر لپسی پر لپسی پر لپسی دا چې نه چې ګنی عورت په پکې دموا دم په کې نو وا فترن وقت قومه پیګي کونو کته چرته موجود به کنا نتا بل دېلې به دا قوم عادیان په ها پیګي پدغه چې کم دینو کې اک سکه پدغا باک او پدغه روزو کې سرعا پیګي هلاک شوی نسکور سرعا جمد شریدا لکه مرزا جمد مریض دا نشکور حالا کا انهم اجاز نخلن خاویا دا ووی چې دا سدي چې دا بشونا او دا تنه د خرماگانو خاویا چې پزمک را کړې دي دي لالبې بل بل هغه دا نورې دي اهیتنا لهم ایتمین مخاطب را دي را پانا من باقیا یو نفس باقی پاتې کیږي نه او جاء او رات کړو استو پکه بچ نه دي بچکی دن کې سوبنه دي باقيه منه بچکی دن او وجاء فرعون راته کړی فرعون و من قبلہ اگر څوک چرڈن نوانجو نور کافر ول معتفقاتو او غولټه ولټکړي شی وی کلو یله داګه حال راتلیکړو بالخافئا د قشور پکارونو د خطاې پکارونو د ګناونو پکارونو نو فاصا رسول لره بهم پېږي او نو دینه پرمانه نبي پیغمبر د خپل رو چاغه وته کم راغلی په اخزهم الله په کو نی وی لرا الله ته زمې راځي کوياب بلل اخزه تر رابیا په نیول سختو سره اول ترپ توشتنو حلی سلام قوم تراشا او الله په کو چمانه آمد پتا سو کړی دي ان لم ما تغلما ارکل چ ته تجاوز کو په عرش سجبا او پور تشوی په عرش ه او بو پتھوپانی نوح کے محمل ناکم فی الجاریا منگتا سو سوار کر لے پاغت سو پبیڑے کی چروانو پمختو بو اد عزیزہ پرا لنجعلھا انشاء او کر دوں دا معاملہ ہن نامہ ملو کر دوں لکم ست سوار پرا تذکرہ یادگار دا عبرت یادگار او عبرت او تیہا وزنون ویا او یاد کې دی لرغوه غنا یادون کې چې بیا په عبرت والی او غو غو ان غون یادون کې نه یادول خزل کې قوت قوت تر تکیه کنه د ته نسبته چې د کسې نه ها نو فیزانو په ښار هر کله چې په کول په سوري په ولش په ل کې دا ولش په لیدا نفخه واحده او حملت الارض او فور تبکری شزمکا نخ فلزینا والجبال وغرنا ندا باکان نو پدکتا دکتم واحده بیسراسا نو بداب ماسکریشی پیګیل او ری زری ز د بکریشی واحده پریزه کا ملک مات پشی کنا ختم وشي نو پایوم ازم وقاعت الواقعه پد قربان د او شقته السما او ستر بشی اسمان چې پښتی تر کوشی او ته خلق یی حاتو کی په یی دا دا پولیس ته کنه دی او کنه انتظامیت د امیہ کنه نو په هی یوم اذین نو دا پتا قرط باند با واهیا دا که دا سدی او دا راګه جديده اسمان به زیږی پوی کمزوري به یوسړید مزبوط ته اول ملک او ملک چې او پرشتی چې دی الا ارجایها دا په کینارود اسماني او ويحمله او پرتکړي بيو عرش ربي کا عرش پر بر ځان یو په کوم پدغ ورز باندې د پانسه د دقي پرشتو ها چې پکې نارو د اسمان دي چې پکې نارو د اسمان دی دوی په پرتکړي او عرشي الهي يوم اذن سمانيا فږي پدغ ورز باندې اتو پرشتو او پبا چې روایت کوي راغلي دي چې او رو پرشتو پرتکړي او رازه او پتاق رز اتو او بازی وی چه مراد د سمانیان اتسپو نا دی خدای پینو پوی یوم ازن نفتاق رز بانی بان تون ردونا تا سو با پشکے که دا حساب دا پارا او لا تخپانا بی پت تا تا سونا من کم پیگی پالا بانی خافیا پیگی یو شیع پتی دون کی پیگی یو شیع دا رازونونا پیگی رازون پتی دون کې بنائی د اما اماما من اوتی کتابو چاته چ ورکې شوکان غرض د عمل د مینی پخل پان دی نه په یو کوو د خپل ا آخره بهته وئ او وال ا وانلی او راشي ل کتابیا دا زما عمل لا مول او دی ک ړیر کمال دی دی کو خ کامیاب شوي الله د منګم میں ساختخته دګ دی۔ اني به شک دچوم زننته زما یقین په دنیا کې دا ځنه منطکینه دي راځه زما یقین په دنیا کې چې اني ملاقاتنم ولی زکه چې زونته ولی نه ځند یې کې دې سر بیا لګي دا خلګي کې نه ادا د سکتے د غوړي زمير نه او کتنایا د سکتے ده کرے پېږی کنا اور آزادې نه ته قشه دیږي او ما صح الله په کویا حسابیا کنه په هو په عیشه الرضیه دی بوی پسکه هغه جنګانه مرضیه کې متولو و مختصر کې وچ دا رضیه اسمه پائل پماند مش په کول دی مرضیه پسندیدہ او فی جنته عالیا هغه جنت کې سپورته دی پېږی لوې مرتبه و عالیه باقية دلوية مرتبية كنرية عالية منا فورتا دي فور حسن ان او پا اتبار دا قدر ان او قطوبها فرون ان دا ترشویو میوه دا دانیا نزده باوی میوه دا دي جنت پا نزده وی یعنالح القائم والقاعد والمستجه فرون او قلو ورتبی جو خوراق قوي او وشرب واسقاق قوي حنی ان خوراق قوي دا, دا مشروباتونا ما قولاتونا او وشرب واسقاق قوي دا مشروبات او خوش حضما بما ما بما بی ما قدمتم اگر چتاسو کم نیک عمل کرو فی الایان الخالیان پا اگر وضو تیرشو کے خالی منسو مازیا اب اما من او تیه کتابی شامالی اچانتا جگور که کتاب او پا گسل آسمان دی نو پا یقولو نو دی پا ہوئی شی علی تنی دی په ہوئی چه کاش که چمال را لم کنا چز چی ما اے کم بختی زما لم او تکی دا بیا اے افسوس زما چنہ بینا کری شوئی ما ته عمل مخفلا او ولم ادری او ما تر سرناڑو پدن لگی دا جما احساب یا صدی حساب زمگوری دا احساب زما دا پا نقصانی دے کپی دا من دے نقصانی دے او یا لی تخا دا اغمہ پخوانی مرته اواز آواز کئی خان کاش کچے اغم مرک چے کم پا دنیا کے بی کانت القادو حکم کون کی پپنا ابدی زمان سرا شاقی حکم کلوی زمان پپنا ابدی او زی ختم کلوی از دل به خدا پا کوي او او چخاں دے بوئی شبار اغنا لی پیونکل انی زمانا مالی مال زمان او خلقا او پیگی حلاق شو نه رخ شو انی زمان سلطان یا اغا جاہ زمان دلیل زمان عزت زمان او بیا موتوی شئی پرشتو تبوی جا زبانیو تا چه خضوحو اونیسے دان خبیش چده کرنا نا کافرونیسے فغلو حو پیگی او قوی کرے پگردن که و تتاو دا چوائی نا مانا ہے ابج لیکیر مویسا فقبر اویا ویتاوی چه اونیسے دان خان رونیسے او دا خان رونیسے فغلو حو غلطی و با سای وی غلطی با یار په نر صلی دې کړو بعد خبر خو کنه نه هغه په مخ کې کې یو خه مزبود دی کېږي نو خیر کنه په غلوه د اما ده کېږي دا په غلوه د د تا مطلب زړه شي موري چې داغه کړی دی خوش ته به کړی دیږي په غلوه یعنی گردن کې وته ټوک واچوي غلن دې کنه غلوه د غلن دې کنه غل ستوي ټوک ټوک کنه او ثم الجحیمه او بیا په جهنم کې دی سلو هو ورداخل کې او تیسم فی سلتاذم او بیا پر تکې په زننجیر کې ز چې ګ د غې سبو نه نظرره انچابیا ګزهدي خو بزار زرا المک ورې د پرتې ګز دی سب ګز دیږي نه پختاره پهره ګزې دا سیخواده خوا نه دی د پهلوکو خو پهې کې ور داخل کې ا داوللی دا دې عذاې ممسکوور علت خودای وي اصل کې بجه داوه انکن نهوکانهیې دی چې کومو وخر کې به نهتیجه د د خبر روبهڅخه چې ان خ دا سالم چې كان او لا بنو چې د ایمان په لله عغیم نهروړو یوه تکته نولومهشه چې د الله د حق خیاې نه د سااتلی سااتلی دیغ ظایه کړي د ی ووش اولا ی او نهتیزی نه وکوو نزانتا نه بلته نظان ته تو الله توعا ممسک دا تو عام په من د اعتعاامدي الله عا ممسکیل. طعام ورکو المسكين سمره صدقه او زکات ده نورکو نو حق العبد ضایق کدا یک و ما لشو دبن نګانو حق ضایق نو پلی صلاح پلیوما د پر ننوز خو حنا پدیده کی حمیم به ګرم دوست او قریب دوست اولات او نشته د پره به کی تو من غسلیم مگر د غشلین نه هیڅلین څه دی زوی الله دې ان توو ساتي غشلین زوی د جهنم یانو وینه زنه زوی د جهنم یانو او لا یا کلوه الله وې چذابینه زوی او دا غشلین باندې خری الا الخاطئون مګا خاطئون هغه ډیر گنانگار کامل خطا کاری چکاټ دا د مسلمان له توو ساتي نومي مسلمان اندازه فلا اقسمو کفاسی کون دیتا فلا اقسمو اللہ ویو چه منگ ازا قسم نکوم اینه قوم قسم قوم بی ما پا اغ مخلوقو تبصرون چتا شوی او وما پا اغ مخلوق لا تبصرون چتا اینه پتول مخلوقا چه وینه او کنین اینو خود وقسم ریکن جو منگ بینو بلینو نو پتول نشو پتول شکن چه انہو دا حضرت چسلولی لا قول رسول كريم دا صد دا بيان الحقانية القرانية دا ويناد دا, دا, دا رسول كريم دا رسول كمعزز دا خداه بانده حضرت جبريل فا اتفاق طمو فصلين و سلام دا غو ويناد دا ويناد خداه خداه دا واغت نسبت دكاكي چا غير وحيرو لكا ما هو وقول شاعر ادا ويناد شعير ندا او قلیلا ما تؤمنون دیر کم ایمان نوڑای انہی نوڑای اولا دی قول کا حن او دا قول دا کا حنم ندی قلیلا ما تذکرون دیر کم چکم دی نسیت حاصل ہوئے بلکہ صدی تنزیل من رب العالمین دا منزل دی قرآن نجیم نرب العالمین دا, دا ترپنا فواسطه د جیبریل پا محمد رسول اللہ او ولو لو تقوول علینا ریکی کنا وارک خاخبر و او ولو لو تقوولا او قد چرته اې ته را او کړه پمنګا بأن قال عنا ما لم نقوله بأن قال عنا چې دا نقل کزمنه هغه شی چې مونږ به لنډ یو د مونته انش پتو کو آن؟ نو بعضه قابل چې چرته د جول کړ د ځانه په مونږ باندې بازې قولنا لا منه من بون شو دې او بيجي لاخذنا منه بالجميع نمنغا ببدل والد ددنا اوبني شودي بالجمين قوته وقدرته تو قوته وقدرته يوني شو هيك كان قوته وقدرته يوني شو او ثم لقدعنا منه الوتين او بیا با جا با سكو فري باكو راجا ددنا اغرد دزلو شاغكر بيشن بسل شباتي كده غير كل دي تسوي لك رد دزلتوي خدا بیان دری چې زه درته خبره کوم چې دې دغه رجال بیدار کا دا چې دې کنه دا چې کوم دې ولاو تقول کې زمير خاص کر وګره حضرت راجې دې نو د هر متنبي دا حکم دی هه دا صرف کنه بيانه سنام بل پرځه تقدير فرمایا تیرا کړی وندو مزبو سره دا کوم ورنه کې ډیر ډیر سالم پادشيوي دي کنه دي پادشيوي دا زمير ور شرپ رسول الله تعالی دې د دا چې وکړو نو زه بده سره دا چې کار کوم دا څنګه ار سره غلای نه منه د چې خپې نن په کپدی ده باندې وکړه او او قما منکم ننه بي چې او د غړک د زن پرې کو نه قما منکم نبي د تاسو نه من حد نه وکس انحو حاجزين بګي د لړ چې کوم دې بچکون کې حاجزين من بچکون کې عذاب نه او انه نا خونه زم چې دله تذکرتون نصیته ته پرده متقانو و پیگو پیگو ان علمو اومه غو چې کوم دینو کې پیګو منګ پیګو چې ان منکم بعضه د تاسو نه مکذبین دي نو صدا به اور کول شي کنه شي وکي کې با او انه او تاقیق سره انکار د قران نه قران کې انکار د قران نه او کنه قران خو حسرت نه انکار د قران نه له حسرت د ابسوزی پکافیر پرځ دا قیامت پچری وای او وانه او دا قران یقین حق ده تحقیکی او یقینی خبری دي پسبح بسم ربک العظیم زم چې ونی ما شي کاند بس دا او بس دا یو ونی ما او وقتا دي مثلا دوه سورته دي لندی لندی خط دا لنزار لنزار لنزار. سورت مکی دي و هي دا سلور سلوي خیرتون مبارک دي دي که څو نور چنيشته خیر مڅ غات زينه چې کمګران او کناخلای شو سعل سائلون سوال کوي سوال کوم کې چې نذر ابن حارث تي ها غ سواليو کوه کنا شسو چان کا ان هذا والحكم من عندك فانثر علينا حجاره من السماء ابي اتي نبي عذاب النذيب خ سعل سوال کوم کې يا عذاب دن باقي او په آزا باندې چې وېونکې واقع واې کې دون ک دی لل کافرین عل کافرین باندې واقع کې دون ک دی اول صو نهپ د دی آظام دپاره دافېڅ د دا په کوون کې د د د پ شیر تو شخص ته د پیش چ د دپ کې نشه د پ او من الله مع او دا به واقع کېږې د الله د طرف نه دا منل لا سرې دا, دا په واقعې انپې معلالق دی راضی بو واقع کی کی کبد اللہ تر اپنا سنگ الله ذل معارج چ خاوند درجات عالیو دی د درجات عالیو دی او یا خاوند د اسمانون عالیو دی او معارج اسمان نه ته زکو چې دا اندر پای د پرشتونو دی چې برو تخیج او تعنوج الملائکته او خیج پرشته او روح او جبرئیل علی السلام الهی دی چې کوم لستا دی اللہ دا فی یومین یعنی سم ماسراجا تا بتاند خبر پدې د خلاص شت طالبہ تا رجول خیجی ملائکه او روح الیه الله تا کنه د فرمان نه د پار او اللہ وی فی یومین یقع فی یومین قیامت په واقعیکی کې په اغرزه کان مقدار هو چې مقدار دا کې 50000 سنه 50 ذراته د پنسټ سره بعده کاپره تا او پنسپس ربان زکا پر او تا الفسن تن دے او پنسپس رب مسلمانانو تا ردو رکا تموزو داکہ ما یردو پس پر او رازا خونر ازیم تا تیم نتنگی گیا تیم وطنی شتنگی دے پستان تیم دل پمخ خوریوی مکن ختمی جی پس پر او نصبر کوا رازا اوخه کنه که چې مونږه په دې ورځ کې مده ټیم په دې یوه باندې خپوی مثلا ورڅه ده په کوجه کې ولا په مونږ ته د وخت نه دي قسم دی ما باندې په دې خپل جون کې دی او خپل جون کیږي او دا په شکان په مو او خو وي او یوه کده هله وخت یې شویل آیا سړي چې کوم یې راځن په ورځو مونږه نغاراتو ما ذکر کیناتو نغاه ما سپخینې کې کوم ذکر کیناتو نغاه چرګه چې مان دې دراګه کړه دا مونږ خپل ورو نه ده وېداخه خیر مو څه چوي دي زه دې مې مانځل راټکړن مو څه ویداخه لکه اته بل نشوي دي څه مو دا دا علم دا څه چنه دي چې دې دې ته دې مو صبر کوا صبرن جمیلا صبری جمیلا چاغي کې شکایت چاته نه شي دا خدای نه بل چاته پکې شکایت نه ولي انهم يرونه بیدا ذی چکم دی بینی دی تکات کی يرونه حیات کی دونه ای تکات کی دی به قیامت باندې بیدان دلری چواکی کی دونه کی نه را لیکن و نرا او موږ وینو یعنی زمون په علم دی قریبا چدا نزدې ده که خيري ناروځه قیامت نزدې ده ولی راتون کړه یوم تكون السما پکم بہت بس بشی او دا ماشی پښان د خری د زیتون د تيلو حافظ ابن كثير دا حدیث نقل کړی دی یعنی سمانا یعنی دی واقع به تور شي د زيتون د تيل تور به شي کنه او سوره الرحمن کې راځي کدهان د حافظ یې لیکلی دی چې د رنګ بدلې ويږي اسمان وکلا تور شي کله بس پینشي کله بس جړ شي د رنګونو به بدلې تتلو وونو ورنه کیدا هغه سره اشکان لاګي نزهتون د تیلو کلا نه خېر چې کوم پروته خطر دي کنه ندا دی بلن بده کلب سوکی کی کلب ترکی کی خو د غضب د وجہ پوه شئ ندا نه غضب د وجہ او تکون الجبالو او بجګرنا کل پشان د پوم به پالوتې دوکي او فزوق کی او لا يسالو وی او سوال بن کی حمیم دوست او پیګي او رشتہ دارو حمیمند بل دوست او درشته دان نه په تاسو ته کوي ولې ها راګه د پتر چاګه په خپل دان دی هري او خپل نفسي نفسه چي کوي کنه او یو بسرو نحم پیګي یو ببل پیژن دغه یو بسرو نحمانه یو بل پیژنې کوي خو سبب دي نشي رازج یالله وي په دغه ورځ د قیامت یبدل مجرم المجرم پیګي او تمنی او محبوب وګني دزرنه بکو وخه ګنلی مجرم لو یفتدی چې دې په دیور کې دې عبادت ور کې من عذاب یوم ذل دې کې د عذاب درځي د ورځې به بني ه ځمن پکې ور کې ها او کدا کار مو ک کنه نو زب پ پکې د عذاب په پکې ور کمه نو الله وی چې پروزہ قیامت په پکې خدمت ور کوي پرې زمانہ دا مننه دا قبل به بلیه خپل وسواح رځي او بي بخلا ادا بيګ ور سره په دنیا کې پیسې کنه ور او اخی ہے او روح بمبکه ورکئی خلاصہ کلام دادا وا خو جدی خلاصی او تفصیل دی او قبیلہ ده تفصیله وتدکه وی چې دیم ترا جزاش دی وا تفصیلتی التی او قبیلہ ده تو ویه جدی به ازان ته به نزدې کاو په وخته مصیبت کې زان ته به که کاو کنا وخته مصیبت کې به ازان ته نزدې کاو اده تان نزدې او من تل اده اوغا شوکو چې په داز مکه کې د جمیع ټول اوسمه او دای وز بیا مجرم ته نجات ورک سم او بیا نجات ورکي دای وز د مجرم ته هې د عذاب نه نامانه قبل کلا نا سنت ته یو کار نشکې ان حال جوا دا به کوم دی سو دابا لنبیوی دا, دا جهنم دا او پا سر دا کافر نزاعتن او ریستون کې دا لشوا پای کن ریستون کی دا د پار د سرمن د سر او دا سرمن دا سر د کن دا په دی تمام بدن که دومره مخکم دا چندازه نشتا او دا سرمن بطی رو باسی یاد دلال نزاعتن کشکوون که رکن نزع کشتا وی کن رو بی باسی او را بلیبا دا جهنم برابرلی من اغشو کو ا ادبرا چا شانکړې د توحید تا او اراز کړي توحید نا او تواله راځي کړي د ثاحت نا اداي جهنم بوتي حدیث کراې ا کافر ته بدش کې الهیا الهیا هل دې خورزه نه خورزه تاسو سره مې کار دي جهنم بوتچې کې وایي چې هل دې خورزه دې خورزه ما کړه دې جبې خبرې بکې تستر ګبل دې د دې کې یو ښار و ته کې چې خورزا یو خورزا تاسو نه مې کړ دې په ټی جهنم مورته وې چی اوس په پیش کې کنه یلې یلې یوته د حاضر باس د دې وځ سوال نه پکو یو یالک خبي در ورپسې او جمع او خا هغه د اسو دا وا او ما دې را جمع او را جمع او او خزانه کړیو د خدای په نوم ویناور کا دي مار بشمار راشمار عددا يحسب ان ما له وخلدا او دا بشمار راشمار او او انو خزانه کړیو او ان الانسان لكن ان يزال تي د خلقا بيداشو دي حلوعا کم همتو يا حريش پیدا شوهي بګي او ډېر علما دای چې نه د حلو مانامه کوي د حلو د حلوم د معنا د شخضیت په خپل کړه دغه تفسیر پیدا شې وې ډېر چکم دی بخیل او ډېر حریص څنګه اځامت څخه شر هر کله چې اور شي شر مرز پکر ججوعا نبي صبرې کوون کړي څو ته بي صبرې کړي او اځامت څخه خیر اور کله شدت تو رسید ما من منوعہ نو من کوم کې د خیر دی مې جب تنه لاس کوي جی ا مگر سو د کاملان وصول صفاتو نه پليده کې وره چې ما ته ته ویلو چې پرایم د منځنانه دا عین تهایم په منځه دا د موږ ډېر له مقام دی جی الا المسلین مگر مؤمنان مسلین منسکون کې رګي د دې آیت نه خبره معلومه شوہ چې اول د مومن کامل موږ دې وره کدی نه دې مگر مسولین الذین به صفط شوروشو دا اول صفتی چې عنا صلاتین دی په خپل ماځ باندې دایمون پیګه پاغه دوام کوي او ظاهرا او باتنن متوجی وي کنه متوجی او دیم صفتی باندې چې ولذین په امواله چې په معلومه ده ځکه حق معلومن حق معلوم وی دصایدې دا باندې سوال کوم کی اول محروم او هغه سره چا سوال نه کوي نو خپل محروم باندې کیږي او دریم شپه ته دا دی چوه ولذین یصدقون بیوم الدین پیږي او وګړه د چکم دین یصدقون تصدیق کی دی یوم الدین او د دغی وجنه نیک عمل کی کنا او صلیرم شپه ته دا دی چوه ولذین هم من عذاب اليهم چې دې د عذاب د خپل فروردیګار نه مشفقون او د دې وجنه په عمل نه کوي او کنه او ان عذاب او عذابې چې دیری ګنوخې د دیری شادي ها او یقینا ادم د رب دې له جری غیر مأمون دی د بی خوفه شه نه فکرې چیز نه دی بلکې د فکر وانه شه دی او ولذینا هم د پینځم شپته چې د دې د خپل شرم گاونې حفاظت کوي الا عنازواجهم ناتشو او تل سمه پاره کوي او مگر انا ازواجهم نبی بیانو او ماملک تایمانو یا اغا اون زیانی جمالی تداوی گوری اغا نه نددوی نپا انہم غیر ملومین دوی پا دے کسو ملام او ملامتیاں او الزام پی نشتا پا منب ذلك چا چاچا طلب که دینا یو بلالالا لکا نکای متعیو کلا یا استمناب الید اکلا نپا اولای که ملعادون بی دا حد شرعین تجاوزو کو اَشْفَگُمْ صِفَتِ دَادِ چې ولذينا حملَ اَماناتِهِم چې دي د خپل اَماناتونو او عم صِفَتِ دَادِ وَعْدِهِم او د خپل وادو راعُول لِحَاس کون کې وي اَداغه کامله آیت کې او بل ولذينا هم بشهاداتِهِم چې پخپلو گمایو باندي د اتم صِفَتِ قَائِمُونَ دې کې او قَلَق وَلَادِي او کمی دې شي پکې اون هم شپته دادې چې ولل الذين هم عنا صلاتین بي په خپل ماندبانه حفاظت کړي یعنی په خپل اوقاتو کې کوي او په جماعت کوي ها نو اولائک فی جنات مقرمون اللهم اجعلنا منهم دا قسم په جناتو کې باغونو کې به معزز وي او عزت پاتور قریشی امر نه پګوي چې په مال لذینا س릭 هغه کسان نه چې کافر دي قبلګه دې چستا تربتا برای تقدیب مختفعین تلوار کون کی دی ان الیمین خی تربتا وان الشمال او گست او عزین مختلف جماعت ندی مختلف مختلف طول ندی طول کی دی طول دی او رازا آیت ماعو او ارلو پتم دیچ مال بخدای جنت بمی داخل ای رازا آیت ماعو آیت کل امرئ منہم ار یو شخص تدینا چې ان یو خلک چې د به داخله چې جنت نعیم ته کلادا سندا انا خلقناهم بیمه پیدا کړی دي مم ماده یعلمون چې دوی پی جنې چا غن نطفه ده نو د نطفه دو جنه وصلې جنت ک د عمل دو جنبه دي د نطفه خنشتلې ته خدا شنه پیدا شي اسه په نطفه جنت ته سو په نو تخنشتلې جی الله په کوئی چې په لا او قسم زه قسم خورم درم بل مشارق وال مغارب چې ان علی قادرون مګ چې کوم دی پیګی کنه قسم خورم یعنی خپل ځاد چې موږ قادر په دې خبره انا ان وبدل لا چې په بدل کی راولو دا من پرم نن ترجمه کړو چې په بدل کی راولو خیر منهم بهتره د دینه به بی ختم کو د دې په باندې نور راولو شم بلایکونو امثالهم امثالها دوی پشان بنی پر عمل او ما نحنو بیمسپوکین او منگا نیو آجز دادی تبدیلنا نو پذرخم پریدا یا خودو چپدی اخفر باطل کی ورن او ویل ابو او پدی اخفر قائشاتو کی لو بی قی او صوف ختا چلوی به ملوشی یوم حماللدی دا اغیر وزی سرا یو عدون چلوی سرای وادا کولیشی یوم ای خرجون با کمرو چلوی بروزی من الاجداسو دا قبرون سرا عن تلوار کون کی آم پا حلقون کی چلوار بکی میدان حشر تب تلوار کئی اوے جنا او دا خانون دیشی چلو دا دا یو او سحب تلان ریکن نال تکیم دا دا کدی دا دا کدی با جنڈا ولاری علا کدی تب نو پمند و مند وزیده تا آن یو سلی راضی کرن راضی نو دادا قصیده چه جنڈه او دروژی وغیر جنڈه تا طور پمند راضی دادا قصیده خوا کہ انہم گوه کدی چی دی اعلان و سبن یو نشانیتا یو پیزون تلوار کون کی دی چی آغا نشانیتا پمند و مند راضی او خاشعاتا افسارهم پیگی اجزیب کئی او خواه زلیل بی استرگی ددوی پیگی او اور سیدری بی ذیتا سو سپقوالی او خوروالی او ذالک الیوم الذی کان یوعدون زي ان بس خیز مونی رگی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نوح مبارک جدیدہ مکیہ دی وہ ہیسمان وے شنو نا یتن دا آتش بسم الله الرحمن الرحیم مقصود د حضرت نوح علی السلام د واقعینه تشریده پیغمبر علی السلام ته چدایره تقدیب چدی دومتومت طرف نه تقدیب او zarar sani چدا نو د پخوانی خبره او د zarar sani چ دی کنه دار دا کیږي او په مبدا نبوت کې لري چې تکالیف انسان ته پیښ کیږي ترته ډوډو باندې صبر کوي دیو جن پر شغیر تا کی سر چین نار سن ن نو حل لا قومي ان انذر قومک نو داتو دي خبرې با فی نو حلی سلام توبې کې تفسیر ته با چیرو کې لیکل دي چې دومره تکلیف په خپل قوم ورکاو که راګیر و کو به وڅه د بواس کو وی بوخوا او بیا به چې کوم دینو کې اخر کې ویو کومل کې به رګه کو بن بیا کې کی او به ورڅو روزه ته به ورغور دوه چې بسار نه قتل نه غو بیا و لاړ وواز به کو دی په دې بیا آزاد چرګلې دي نو سببې مدققه دي چې د ته تکلیف پرکو ډیر جاء نو دا وجد او دغه تکلیف فوټه تدعو سپری نه دی راغلی نو بس صبر کو الله رض جل جلال فرمایي د دې مخصوص دادي شي ان انسنا نو حن لا قومي بيشکه مونږ جگلو نو حلا او بیا یو خبره ضروري ده هغه دا وجد د بل څه خیر شي که ده دوی پالوالکی چه تا سری پیدایش اوی پر ما ایمان روڑی او باقی دا میاتا استویجی و شپگم اپارا کی چه دنو حلی سلام یعنی موجزه چه ده نو دا خودی پزاد کیوا نه دا عمر ده ده چه ده نو دا موجزه ده او دا دمر دراز عمر خیده امت نو نبس اوی خوزر وفات پات کېدل. د تبایون څه دې انتظار وکړو چې دا غېنه موسونو شو کنان به به بل ته انتظار یره کېدې شي چې په دې بې په انواد کې څه پیدا شي هغه قرن به تیر شو بل ته به انتظار وکړو او چې ار یو روسټاني قانوندار ته دا ولې قرن نه بجا ه چې کمزینوږي کوم د د پریشان کی ګشتار نو د بدی وژن بیا خیرې وکړي او خیرې دردا په اجازه کړې دي ځکه چې خدای خبر وته او کړی چې نه یوبم من قوم ک الا من قد امن چې دا چې ایمان ورې دا ورې دین ور نرو دی او کې دي چې پېم لا خراب شو نو بیا خيري کړې او بیا یم دا خيري چې دین وبس هغه چې وکړي کنه بیا دقه شو بلچین کنه وی ولا یلدو الا فاجرا کفاره دا تک چې دی مې رد انتظار تا چې یو نسل بل نسل بل نسل انتظار کړې داخلې په دې دلیل حودا او يروا ان انجر تقو يروا د وبا له کوفر او د معاصیونه قومک خلق قوم من قبل یاتهم رم به ذره ته لدیته عذاب الیم عذاب در عذاب در نه په دنیا ته توپان په اخرت کې نار دی عذاب در مات په دنیا کې او په اخرت ذکر دلت ساکید د دیر اولا گیدو قالا بیوی چیا قومی ای زما قوم لکم نزیر موی زستا سو پار ساپ کیم. ساپ کیم تا سو یرون ماس خب ساپ و الباسو و واضح و الباسو اینی عبدالله و قول او تاسو تغیم چه ده یو خدای بندگی که د ده دی بوتانو ده بوت پرستی پریده از که بوت پرستی هم ده دقی بخ نشورو شو او وات او ده خدای پاک نا او یری گئی واتویون او زما خبرو من یغفر لکوم من زنو الله اللہ ما کی تاسو تا ستاسو گناونا باسو علماو په دې دي چې دا من چې کوم دي زائد دین او